Book 2 5 5 5 Elbuldan wal-lugat Länder und Sprachen John min London John ist aus London John ist aus London. Taqa'a London fi Britannia al-Ozma. London liegt in Großbritannien. London liegt in Großbritannien. Huwa yatakellam al-Englisiyya. Er spricht Englisch. Er spricht Englisch. Maria min Madrid. Maria ist aus Madrid. Maria ist aus Madrid. Madrid liegt in Spanien. Madrid liegt in Spanien. Hier تتكلم الأسبانية. Sie spricht Spanisch. Sie spricht Spanisch. Peter und, Peter und Martha sind aus Berlin. Peter und Martha sind aus Berlin. Berlin liegt in Deutschland. Berlin liegt in Deutschland. Sprecht ihr Deutsch? sprecht ihr beide deutsch london Asima. london ist eine hauptstadt london ist eine hauptstadt madrid berlin madrid und berlin sind auch hauptstädte madrid und berlin sind auch hauptstädte die hauptstädte sind groß und laut die hauptstädte sind groß und laut wieeuropa Frankreich liegt in Europa Frankreich liegt in Europa wie Ägypten liegt in Afrika. Ägypten liegt in Afrika. Taqa al-Jaban fi Japan liegt in Asien. Japan liegt in Asien. Taqa Kanada fi Amerika al Kanada liegt in Nordamerika. Kanada liegt in Nordamerika. Toca Panama Panama liegt in Mittelamerika. Panama liegt in Mittelamerika. Brasilien liegt in Südamerika. Brasilien liegt in Südamerika. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.